İnşallah, yəni biz yəni firqələr bölməsini artıq yəni xəvar işləri keşiy Və inşallah yəni bu gündə inşallah vafizinin yəni şiali bölməsindəndir. Düzdür, bu bölmə əslində yəni, geniş mövzudur, geniş mövzudur. Çünki bu məsələdə yəni ixtilaflar da var, yəni çox böyük məsələlər də var və inşallah yəni çalışacağı ki, yəni çox da dərindən getməyək. Sadəcə yəni bir firqə olar çünki bu firqə bu gündə nə deyərlər, mövcud olan firqələrdəndir. Və ona görə də yəni, o o cürdə, yəni zahirən öyrənəcəyik inşallah. Və bu bölmədə inşallah Əsas 4 məsələyə toxunacağıq. Yəni Şiəli lüğət və islahən lüğəti tərifi, ondan sonra ə, nə vaxt Şiəli izhar oldu, meydana çıxdı, ondan sonra Şiəə dəvətinin mərhələləri və dördüncü də Şiələrin adlanı. Bu bu 4 mərhələdən danışacağıq, amma gələn dərsdə inşallah, yəni Şiələrin fiqələri, ondan sonra onun əsas fiqələrin öyrənilməsi, ondan sonra onların bəzi etiqadlarının, etiqadan öyrənilməsi və ondan sonra bu 22 dördə şəhərliyi var yoxsa yoxdur və hə, məgər onlar əvəzçilər kimlər yoxsa əvəzçilər kimdirlər və axırıncı da məsələ yəni onlar haqqında yəni İslam alimlərini meydana həşinə. Və ümumiyyətlə e, belənci baxsa biz görürük ki, düzdür. Ümumiyyətlə bu rol yəni İslamın əvvəlində yəni yaranmış bir rol. Biz indi inşallah onsuzraqda danışanda yəni aydınlaşdıracağı ki, <coughs> və ümumiyyətlə yəni, e, Şiyəlik heç də yəni, məzəmmət olunan şey sahibdir. Yəni, yəni biz dediyimiz şiyəlik, hansı o şiyəlik ki, deyək ki, beytə sevgi. Yəni, bu cür şiyəlik heç də məzəmmət sahib deyib. Çünki əslən isə yəni, sələflərdən olunan deyiblər ki, əgər şiyəlik əhl-i beyti sevməyək, mən deyirək, özüm elək, özüm şiyə. Yəni, bu, həqiqdən də sələflərin sözüdür və bu da o deməkdir ki, yəni, Necə deyərlər, əhl-i sevmək, onların sevgisini bir-uza vermək, bu, necə deyərlər, məzmumdur, xoşa gəlmək, əksinə bu, xoşa gələndir. Çünki Peygamisəm mədisəndə buyurub ki, əhl sevmək imanlandır, ona buğda elmək isə nifadlandır. Yəni, şək yoxdur ki, əhl-i beyti sevmək vacibdir, onlara ehtiram eləmək vacibdir. Ondan sonra həmçinə baxıraq ki, İbn Kəsir, İbn Teymiyyə kimi, alimə rəylə Yəni, onun vaxtında yəni, Hüseyin Ravilan, yəni, başı kəsildi, yəni kərbahada onlara qətlə getirdilər. Ona görə də onların rəylərini, o cürəlmə rəylərini görəndə görür ki, onlar deyilər ki, həqiqdən də əgər onun ölümünə yəni, o, o fetva veribsə, o hökmə veribsə, Allah ona ləni etməsin. Yəni, Bu da ona göstərir ki, həqiqdən də, necə deyərlər, o sevdini yəni, izhar eləyə eləmək həqiqdən də yəni, gözəl bir şeydir. Ancaq, yəni bir şey başa düşmək lazımdır ki, düzdür. Yəni ən birinci yaranda, ən birinci yaranda şişəli, yəni şişəli və tərəfdaşlıq Yəni bu yarananda düz Almanova dərəkləri var, inşallah olmur. Vaxtında danışılacaq. Yəni o ən birinci necə deyirlər, e, gözəl bir fürsətə yaranmışdır. Və gözəl bir şeylə yaranmış ki, bəli, əhli beytə sevdiyi var idi. Çünki onların biz deyilir, dəvətdən başlayanda biz görürük, əsas, yəni, əhli beyti şəhli çıxmışdır əvvəlcədən. Haridəsə e, bir sıfvin döyüşündə meydana gəlmişdir. Ancaq e, əhli beytə çağrış dəvət isə bu əsas müavidiyyə, amavidiyyərin xəlifəliyin axıllarında yəni, gözlə vermiş. Haridəsə təxminən 100-ci ənşşad 90-cı, 100-ci illərdən sonra. Bunu da əsas dəvət, dəvət edirdi deməli Hüseyn radiyallahu anhu-nun yəni nəvələrinə olan Safa Səfəb də Mansur tərəfindən bunlar dəvət olunuldu və sonra da o onlardan xəlifəliyə keçən oldu və bunlar bu dəvətlərin keçdik zaman, Əhləbeytə dəvət aparan zaman, yəni onlardan üçüncü artı son, sonsuz-sonsuz idi. Və bu dəvət artıq başlamışdı. Çünki yəni Amanvilərin vaxtında demək olar ki, artıq necə deyələ, onların bəzi qüsurları idi, namazları vaxtında qılmırdılar, yəni gecikdirirdilər. Ondan sonra Əhləbeytdən yaxşı danışmırdılar, Əhləbeyti yəni seviş gizrənləri işgəniz adətən belə qüsular var idi amma xəlfələrində və sonlarına yaxın yəni müəyyən yerizim atıb yəni şoralardan bulmuşdu. Yəni axırlarına yaxın. Və bu baxımdan da gördük ki, artıq yəni əhl-i beyti sevki dəvəti var. Amma düz əslində isə bu sevgi yəni Gözəl bir şeydir, yəni o həqiqdən də yəni, çox insanlar buna çağışa cavab verir, çünki e, Peyansanın əhli beytidir, sadəcə bir şey başa düşməyə lazım ki, İslamın əvvəlində bu yəni, gözəl bir şeylə başlamana baxmayaraq, sonrasa bu yeni nədir siyasi cərəyan açıldı və sonunda artıq bunun vasitəsi ilə nə oldu? Yəni dinə e, dini məhfələmə, hədəf dini darmadan eləmək istəyənlər bu şeylə bu əhlibeytə sevgi adından qoşuldular və onlar öz məradlarını, istəklərini, dini həzm eləmək, dini dağıtmaq hədəflərini bu cəyyən adı ilə tətbiq edirlər və baxılan görürük ki, bizə digərlər səbailər çıxdılar, Abdullah ibn Saba çıxdı, yəni o Ondan sonra bəzi yəhudi ehtiqatlarını daxil elədi və bu cür bu cür hallar və gördük ki, yəni İslamın əvvəlində ə, xoşa gəlmək alaməti ilə sıxsalar da amma sonra görürük, bu nədir? Biz siyasi cələni kimi bunlar meydana gəldi, yəni davam, siyasi cələni kimi yəni, davam elətdirdilər. Banca onların isə, bizə deyərlər, ümumiyyətlə, yubayəti daha doğrusu və, və, danışımız məsələdə isə və görürük ki, bizə deyərlər, Bunların da sonradan bu siyasi cərəyin kimi, yəni, qoşulmaları və dini hədəf, darmadan elmələri də əsas səhvələrini aşağılmaları idi ki, onlardan biri odur ki, onların yəni, təqiyyə yəni, istifadə eləmələri, təqiyyə yəni, də yalanın eləmələri. Yəni, müradifidir. Yəni yalanın bizə e deyirə söz, yəni yalan deməkdir. Çünki mullah bir şey zəhər elə başqa şey deməklər idi və də onların yəni əhlüsünnə olan qulları idi, yəni, qəzəbləri idi ki, onu orada bizə e deyirlər, əhlüsünnələ əsasən yəni, haqqı idi. Çünki yəni hər bir insan əhlüsünnədən də, çünki əhlüsünnə deyəndə insan əsas yəni peyğəmbər əsasən yolu deməkdir. Sahabələrin əhləbeyti yolu deməkdir. Çünki əhləbeyt öhdə <coughs> yəni, peyğəmbər əsasən yolundan gələnlər yəni, bu O, bu, yani bu cür, yani cəryan altında gördü ki, əcseni yəni, hüquqlarını da biruzə verdilər. Həmçində onlarda gördü ki, onlarda əsas, yani bu cəyran vasitəsilə onlarda, yani xəlifəliyə, imamlığa, yəni can atmaq, ona yönəlmək kimi hallar baş Ancaq onların isə yəni Şiəlin lüğəti və islahı mənasına gəldikdə isə, yəni lüğət alimləri, yəni ittifaq edib ümumiyyətlə Şiəlilik tərəfdarlığı deməyindir. Yəni Şiə yəni, tərəfdarlığı Çünki onlar o zaman ki, yəni Əliyə və Əhli Beytə öz üzündə tərəfdarlığını bildirəndə, bunlar artıq yəni bu mənanadan, yəni o adı qazanırlar. Çünki həmçində yəni, Şiə sözü Quran-Kərimdə də hərsa 9 mövqeydə, 9 yerdə gəlir. Və inşallah yəni onlardan birincisi yəni firqə mənasındadır ki, ümmət firqət mənasındadır ki, Allah səna buyurur ki, "Fummelenen zi'ann min kulli shay'atin ayyun Burada "şey" sözü firqət bir də cemaat Və ikinci də e Ümmət bir də camat mədi və də, yəni şişə sözü Qur'an şəhli filqəşim gəlib Allah səhəm gəlib, Allah səhəm gəlib ki İnnəlləzina fərraqudinəhum və kənu şi'an və səmihum fəşşəy Yəni Allah Subhanahu ki, o kəssək ki, özlərin parçaladılar, bədində şişəli, yəni şiə ola, yəni parça-parça fiqətcə döndülər və bir hər hansı onlardan heç birində heç bir şey yoxdur. Yəni haqq yoxdur onlarda. Burada da yəni şiəli fiqə mənasındadır. Və üçüncü də e, şiə mənası burada e, mi, misal, e, oxşatmaq, bənzətmə mənasındadır ki, yəni Allah Subhanahu ola, bunu ki, və laqad əhlekna əşya'akum fəəlimu onlara, onlara oxşarlar yəni burada şiyyə sözü oxşayır mənasında biz onların uşağı onlara oxşarlar deyir necə deyirlər e, həlak etdi məgər bunlar bundan ibret alarlar mı və dördüncüsü də yəni sözü burada yani tabi olan yani ona köməkçi olan mənasındadır ki Allah subhanaləyh yani Qurancanda dur ki hova gedə fiya raculayn yaqtatilani hadi min shiyati wa hadi min aduwihi fastaghadahu alladhi min shiyatihi ala min aduwihi fafakdahu sə və qəzə Yəni bu da Musa əsəlamın əssasındadır ki, yəni Musa əsəlam o zaman ki görəndə yəni, iki nəfər dəvət eləyir və deyir onlardan biri yəni Musanın şiyətsinə, musharınsanın yəni tərəfdarlarından idi və ə, o kömək edir Musana kömək edəndə Musa əsəlam məni onun düşmənindən olanı yəni yumuluqla vurur və bununla yəni halək Və burada da yəni şiyət sözü ümumiyyətlə yəni deyir, tərəftar və onun köməkçisi, onun təbi olan deməkdir. Və bundan də əlavə, Quranda da, həlisən, 5 yerdə, təxminən, 9 yerdə Qurankəndə şəhə sürdəyən zikr olunur. Ancaq, islahi mənasında isə, yəni, islahi mənada, yəni, firqəyə qoyulan islahi mənada isə, ümumiyyətlə, yəni, e, aliməl ixtilaf edibər və düzdür, onlar dini seyrəkləri var və ərəklərindən biri onlar e, əlini və əhli beyti, yəni, özlərində böyük seçənlər. Yəni, bu ad birincidir. Onlara nisbətən verilib. Çocuk onlar deyir ki, Ənəhu ələmin bil qaləbət ələqull mən yətəvəl əliyən və əhl-i beyti. Yəni, kim deyir əlini və onun əhl-i beytini yəni, vali seçirsə, vali seçirsə, yəni, onu özünə böyük seçirsə, bunlar dirahatını olur. Bu ad, deyir, onların. Yəni, qalibən bunlara görə verib. Və ikinci odur ki, onlar, deməli, əlini və əlinin, əlini Əliyə kimi elədilən yəni, ikinci onların adı deyillər ki, ki, onlar hansılardır ki, hansı ki Əliyə kimi elədilər e, və Əlinin imama, imam olmağına, yəni etiqad elədilər, bunlara bu cür ad verilindi və həmçində onlar etiqad elədilər ki, e, Əlidən qabağa gələnlər, Əlidən qabağa gələnlər hakimiyyətə, yəni zülmünlə gəlib, yəni zülm zülm edərək gəlirlər və bu baxımdan onlara bu ad verildi. Və üçüncü onlardır ki, e, onlar Əlini bir e, Osman, radiyelahmurdan qabağa salanlardır, yəni bu ad da yəni, var, çünki e, dedilər ki, şiə onlardır, hansı ki, əlini Osmandan qabağa salıb və dövdümüz odur ki, dedilər, onlar e, Kimlərdir ki, hansı ki onlar əlini xüləfə rəşidindən qabağa saydılar və onlar əhl-i beyti xilafədə daha haqlı gördülər, hansı ki onlar gəlir Məxilatından sonra etiqad elədilər ki, yəni, xilafə əli və əlinin əhl-i beytidir, yəni xilafə haqlı olan Düzdür, bunların isə bu bu ad verimərinə gələndə və görür ki, düzdür, bu rəylərdən ən salamatı, ən salamatı ilə axıqdır ki, O da hansı ki odur ki, yəni onlar əlini qulaftara işinə qabağa salladılar. Çünki ümumiyyətlə öyrəklər ki, var idi ki, əlini seymə, əlini əhli. Çünki bu dördüncü rəydən qalı üç şürəy var ki, nəyə görə bunlara bu ad verilib? Üzü əhlişi nədən eləsi var idi ki, onlar yəni əlini Osmandan qabaq gördülər biz deyərlər hətta yəni, e, sələflərin biz deyərlər Tilmizi kimi, Nesai kimi, ondan sonra Abdurrazak, Abdurrazak ibn Husan əfsin sahibi kimi, sonra Abu al-Asad ed kimi. Yəni, bu bütün insanlarda, yəni, onların tərcümələrinə baxanda görürük nə yazılmır tərcümədə ki, fi kana teşeyyü. Hətta Abdurrazak eee Abdurazəq Əsənən, onun da yəni, tərəfində görükdür ki, fi ikənin ətəşəyir, onlardaki şişəli var. Yəni, onların şişəliyi nədən ibarət idi? Ehtiqat yox, əlini Abubəkər Əmərdən qabaq salmaq yox, onların şişəliyi nə idi? Sadəcə onlar əhl-i beytə məhbətin bildirdilər və onların düzü bəzilərində isə yəni, əlini Osmanına qabaq saldıq. Onların şişəliyi yəni bundan ibarət idi. Ancaq onlar namaz dəyişirdik başqa-başqa etiqad, 12-əm əsrə başqa baxlı etiqadlar, bunlar isə bunlarda yoxdur. Və onunla bu təriflərlə təriflərə baxanda görülür ki, ən düzgün tərif odur ki, yəni onlar, yəni şeyxələr onlardır ki, yəni bu ad onlara o vaxt verildi ki, onlar hansı ki əlini Xulafa-rəşidəndən qabaq saydılar, Və onlar əhl-i beyti, daha gördülər və əhl-i xilafəliyin başqasında olmağını isə yəni batili saydılar. Və bu isə təriflərdən ən salamatlı elə, bu da, ən düzgünü də elə bulur. Ancaq o iki qaldı ki, onların izah olunmasına gəldikdə, düz bu barədə aləmlər ixtilaf ediblər ki, yəni e, şiaçılıq nə vaxt, yəni biruza meydana, nə vaxt meydanə gəldi? Və ən birinci onlardan birinci deyirdi ki, onlar ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və meydana gəldi. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və dili ilə elə meydana, yəni yəni onlar dedilər ki, güya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz vaxtında, yəni şiaçılığı təbliğ edib, Şii alimənin olan Muhammed Hüseyin el-Zeyni Ondan sonra Şirazı o vaq ibnini və başqa yəni onların alimlərindən bu cür aid eddilər ki, ən biliciyidir o vaxtı, o vaxt yəni yaranı. Hətta Şiraz idi ki, yəni İslam Şiəyidir və Şiəlik İslamdır və İslam Şiəsi heç nədir və Şiəlik də İslamçı yəni heç Yalnız yalnız elə bir ki, onlar yəni İslamla Şiəlik bir Amma düzdür, bunların heç bir əsasları, heç bir dəlilləri yoxdur. Çünki necə deyirlər, e, dəlil sübut olmalıdır, dəlil olmalıdır. Ondan sonra onlar öz dediklərini isbat Yəni, bunların bu barədə isə heç bir ispat yoxdur. Yalnız yalnız biz onların e, deyərlər, de, üst, də, dəlillərdən istinbat, istidirlər üsullarına üstlər, baxanda isə görürük ki, yəni, onların üsulları həyətdə də deyərlər, e, Yahudi və xristiyanların üsvanına bəncək ki, onlar müəyyən hissəsini götürürlər, müəmmin hissəsini illər, müəyyən, hissəsini illər, müəyyən hissəsini tərk edirlər. Ona görür ki, onlar görürsən ki, əhlüsünədə lazım olan dəlilər gətirirlər, ancaq o dəlildir ki, Buxarədə, Müslümdədir, filan-filan kitabdadır. Bəli, açıb baxırsan, görürsən ki, orada o şey var, amma o deyən kimi yoxdur. Orada o şey var, amma o təfsir kimi yoxdur. Orada o şey var, amma o vəsv eləyən kimi yoxdur. Baxımdan görür onlar oradan, Qurandan, sünnədən, uxarıda, müslimlədən, başqa məslələrdən görür onlar dəlil gətirirlər, dəlil gətirirlər, ancaq görür ki, dəlil onu gətirir ki, oradan bir-iki söz var, yəni cümlə üçdür cümlədən ibarətsin, oradan bir kişi şey var, onların tamamilə başqa üzrə deyir. Ordu hədisi var, amma onların e, hədisin deyilməsinə və ya da ayənin səbəb isə onlar tamam, başqa düzək, təsirlər, yəni istiladirlər. Bu də həqiqdən də əhl-i metodlarından, əhl-i deyil. Və ikinci rəyodur ki, onlar dedilər ki, yəni Şişəli cəməl dövüşündə meydana gəldi, o zaman ki, deyir Talha, Zübeyir, Yəni, Ayşə bunlar əliyə qarşı olanda və bu vaxt edir, artıq bu vaxt onlar bu cür yarananda artıq bu vaxt edir ki, əli ilə yarandı və baxın, onlar bu tərəftar ləqəbin aldılar. Və üçüncə o ki, onlar sıffin döyüşündə yarandılar. O zaman ki, artıq, yəni, izə deyərlə, əli ilə muhabiyyənin arasında yəni, döyüş gedəndə bu vaxtda yarandı və bunu da bu sözə deyənlər bu da yəni Şalimlərləndir abu həmcə kimi, abu Hatim kimi, valxunsari kimi alimədir ki, onlar yəni bunu iddiyə edirlər ki, e, Şəli ən birinci sıfiyyənin dövüşünlə yaranıb və dövülürlərə yoldur ki, onlar ən birinci yaranması yəni Hüseyin ölümündən sonra yəni gürüzə verir bu dəəsində yəni düzgünləy deyil, çünki artıq yəni Ona kimi artıq əhlübiyyətdə dəvət var idi, yəni əhlübiyyətdə sevgilər var idi və artıq elə, tərəftarlı azadlar var idi. bu, demək olar ki, çox yəni, zəif qovurlərdəndir və düzgünü də odur ki, yəni, onların əsas yaranması da elə əsas yaranır, yəni sıfri döyüşündədir ki, Sıfin döyüşündən sonra artıq yəni, əlin tərəf alayan düz yanda bir şey başa düşməyə lazımdır ki bu ə, Şəli deyəndə o şey başa düşülmür. Bugünkü etikadlar ondan sonra onların etikadları Quran həmən Quran deyil və ya da ki 12-10 məsələsi və ya başqa-başqa batılı etikadlar sahibərin karlılması olması bu tamamilə batılı idi. Hansı ki bunlar onlarda yox idi. Çünki niyə görə onlarda yox idi? Çünki əli baxırı ki, bax məliq Sıfin döyüşündə o sahibərin cəməl döyüşündə Tavxayla beynən döyüşəndən sonra sahəbələr idilər, cənnət mücdələnə sahəbələ idilər və ondan sonra onlar döyüşəndən sonra alqan təlisində gəlib bir-birinə söhbətlər edirlər. Ki, əli dedir ki, Züri, bunu mu istəyirdiniz? Yəni, görülür ki, yəni, bunlar bilənin kafir sahələrlər. Yəni, o cür, bu etiqatda da döyürür hansı ki, bu günki insanlar, özəni tərəftarlar, rafizə adamlarlar, görür ki, bunlar bərin sahəbəri kafir sahələrlər. 4-5 dənə sahəbərinin çıxmaq şəhdi ilə başqa sahəbəri yəni, dinlən, imanın uzaqlaşırlar hansı bunlar da, yəni izlə deyərlər, Həmən o, İslamın əvvəlində olan, yəni şəlidir. Çünki onların, İslamın əvvəlində olan şəli dəvəti, mərhələlərə açmışdır. Deyilər, başqa, haqqla yaransa da belə, sonradan bizi deyirlər batil rəylə də ora keçmiş. Nəsə buna oxşar misallı sufiləri də çəkmək olar ki, məsələn sufilik bəzə deyir ki, onun ən birinci vaxtı elə əhl-i suffa yaramış. Əhl-i suffa da kim idi? Peyğəmbərsəllah (s.ə.s)in dalında, yəni xurmadan bizi e, deyirlər tavanı olan yerdə idilər şey, yəni o üstü xurmalı idi. Kasib təbəqələri orada yaşayırdı. Yəni onların da geyimləri, içmələri yox. Və onlar üstündə yeməkləri zadı meçni iplərindən asırdılar. Yəni o düz kasiblər və sulhlar da özünə bənzətdilər. Və baxmayaraq ki İbn Teymiyə ki alimlər isbat edir ki, yəni sulhlar üç mərhələsi var və birinci mərhələsi əhlüsü ilə sulhlardır ki, onlardan Həsən Əlbasi və başqaları misal çəkirlər. Bu İbn Teymiyə rəyidir ki, bu cür rəylərdir. Və bu o demək deyil ki, bu günkü sulhlar da Bəli, əslində onlar onlar özünü Yəni onların o demək deyil ki, varidi cəmi idi. Varidi Onların o olan Onların evi yox, eşiği yox, qazanları bir şey yox. Əbülələ kimi yəni özlərini elmə həssəlilənən idi ki, dedikləri kişilər ordan qaldıqları ordan idi. Və bu gün yəni, o haqla, bizim əsəsimiz peyğəmbərdən var idi. Bu gün də batıl-batıl, necə deyirlər, o sufilərin batıl-batıl rəyləri, özləri imamların barəsində olan rəyləri, ondan sonra onların imamlarında, yəni qulva çatmaqları, yəni başqa-başından-bundan şeyləri gəlib gəl çatmaları, bu deməli deyək ki, onlar haqqda, çünki onların əvvəli var. Həm incində yəni Rafisin şeiri hansısa ki ayrılsa da, yəni Haqla əmələ də, yəni Əliyə sevgili, Əliyə tərəfdarlıq, yəni çıxsa da, çünki ümumiyyətlə elə Sıffin döyüşündə Muaviyə ilə arasında danışıqlar, yəni döyüşlər olsa da, əhəlsünə iniqadıdır ki, Muaviyənin xatasıydı. Muaviəliyə təb olmaz, çünki Muaviə yəni ə, ə, Əli əm, Əmrəl Mömmənin idi. Çünki Əlinin artıq imamlığını, xəlifəliyini demək olar ki, hamı qəbul elmişdi yəni, başqa. Yəni bu haqq Əli ilə idi. Çünki yəni, o vaxt Əli tabi olmadı, Ancaq Muaviə də səhabə idi, Vəhiyzan Sabirədəndir. O da iştirak elmiş və bu cür yəni xata olmuşdu ondan. Və bu o demək deyil ki, bu o demək deyil ki, yəni, Əlinin tərəfdarı Muaviyəni kafir çünki, o, olan bir iştirak idi. Çünki Muaviə bəyyət eləməmişdi ki, Əliyə qarşısında. Çünki o zaman ki artıq Əli Muaviə ilə danışığa gələndə və onlar yazı yazanda, Əli yazanda ki, əmrəl-müminin, müəminin əн Əliyəl-Əmamü'l-Müəminin əmrül-Müəminlən əl əmrü'l-Əlidən." Onda Muaviə də gəlməsinin, əmrliyi qəbul etməsinə qarşı nöqtuq çıxdıran. O zaman Əlinin deyəndə, Əli, əli öz yəni, bu da onu göstərir bu da Muaviədən bir ixtidar idi. Muaviydən bir iştirak idi çünki Muaviya əslən yəni Osmanın qan qohumu idi və həmçində o zaman ki yəni Osman Radiyallahu e, anı İbn Abbas Radiyallahu anı ayəni oxuyanda ki kimin kədiyik ki, ki valisi e, kimin ki valisi mərzum olaq öldürülərsə Allah Subhanahu onun valisinə yer köçsün sultanlıq verər əyib eləncədir ki, o mənn qətlələ ki, deyir ki, yəni o biz onun artıq valisinə sultanlıq verərik və bu ayenin əsasını şey Allah subhəni və təala hakimiyyət verisə. Niyə görə? Çünki Muaviə əlini e, Osman nə idi? Osmanın qanqamı Və baxımdan da bunların arasında olan, sahibənin arasında olan cəmiyyəli döyüşüdür, sınıfiyyəli döyüşüdür, nəhlüsən ehtiqadı nədir, bu barədə çox tərinək etməmək, heç kimi xatalan araşılmaq, sadəcə bunları tarixi bir məlumat, tarixi bir məlumat. Ora, subhanallahi. Anca biz onları araşdıraq, edam eləyək, o xətəkâr olduğuna lənət olsun. Bu düzülə də Allah ona rəhmətləsin. Bu dirsəylər is əhlisünnəni mənəncəsindən, metodundan, etiqadından dey. Anca bəziləri də bundan istifadə edib, yəni ümumiyyətlə bu gün dəvətin, yəni bu cür düzü bugün gün əlhamdə dəvət getsə də, amma bu gün dəvətin bundan da yaxşı getməsinə ehtiyac var. O da ki, hansı o da ki, necə deyirlər, müxalif, yəni, müxalif rəylər onunmaması. Yəni Yəni, insan əgər bir şey ehtiqat edirsə, bir şeyi güya özü oxuyub başa üçün başa düşübsə, o sahiblərin bu əməllərindən dəlil gətirilməli deyil ki, nə olar, ixtilaf, onlarda sahiblər ixtilaf eləmişək. Bu, bu da baratı Yəni, sahiblər ixtilaf eləyib, sahiblər özlərin bilgilərin döyüşü ilə eləyib. O demək ki, sən də bunun qulunu götürməyəsən, sənə müxarif çıxandan döyüşməyəsən. Çünki Allah səhəni deyir ki, tirli qı ummatın ləhəl və ləhəl məhkəsəd. Onlar bir ümumət idi, gəlib ki, biz onlardan götürək gözəl nümunəvi şeylərin. Biz onlardan götürək gözəl şeylərin ki, hansı ki, onlar bir-birinə döyüşəndən sonra gəlib bilgilərin ə biz bilən əhval tutardılar. Yəni ki, Əli ə, deyirlər, Cəməl üçün sonra Zubeyrdən təlahdan gəlib oturub söhbət edirdi. Hətta onlar öləndən sorunları onları dəfn Biz onlardan danışaq. Ancaq bugün biz birlə mübahisə edən kimi sabahçı mən onun qanına namazını necə haqqı inkar edir? Bəlkə ki mən onun görəndə kimi dalın, bu mən onu görməyim niyə görə haqqı qəblənə bu cür bir müsəlmanı sifətini deyir. ki, müsəlman müsəlmana arxa çöndərməsinə. Ancaq onların hükməli mərhələrinə gəldikdə isə düz gəlir yəni kimi ümumiyyətlə o mərhələləri yəni həqiqətən də yəni bir gözəl bir e, necə deyirlər başlanmış kimi başlasa da yəni Əhlibeytə məhəbbət, Əliyə məhəbbətlə başlasa da amma sonradan isə onlar yəni bizcə kimi ora yəni yəhudilərindən ki, artıq Abdullah ibn Sabanın Abdullah ibn Sabanın yəni Osmanın vaxtında imana gəl vəfa ilə imana gəlməsi və ondan sonra o, yəni əliyə məhəbbət izhar eləməsi və ondan sonra Misirdə, Kufada və başqa başqa yerdə bu cür dəvətə aparması və cəmaatı qaldırması və ondan sonra yəni Osmanın qətiliyi, sonra əl əlinin xilafəyə gəlməsi, sonra xavaricilərin izhal olması və sıfəyənin döyüşündən sonra yəni, əliyyə məhəbbətin artıq icar olması və bu cür yaranması, bu onun ən birinci mərhələləri idi. Ancaq sonra da o mərhələnin artıq e, mündar çirkiniyyətli insanların bu cəyyənə qoşulması, bu da artıq o e, necə, o e, cəyyəni get-gedə artıq, yeni cəhəni və siyasi cəhənlə gəlib çünki necə bu gün də məsələsən biz deyirik ki bəli əgər bir əhli sünnələdən tam ki bir məsələdəki hansı bir əhli sünnələn ayrı-ayrısa ki mən görürəm ki namazı tərk edən kafirdir sən onu görmüsən bu mən oraya rəydə sənə mukhalifəm deyib o deməyə də ki mən gedib xavajanı oturdurdum məlan ki bəli o, o falan kəs namazı tərk edən kafir mən görürəm bir otur. Bu elə mələ deyil. Barda insan Haqdan üzrə döndərmə nə aparaq Çünkü əgər mən, mən, əgər səninlə bir məsələdə ixtilaf eləmişəmsə. Yəni mən namazı tərk edən kafiri görürəm, sən görmürsən, düzdür? Mən onu görürəm deyib, sən onu görmürsən. Biz bir məsələdə ixtilaf elə. Bax mələk biz kimiyik? Biz Əhlüsünnəyi, biz Sələf-səlihəndən. Bir bir məsələdə ittifaq eləmirik, ixtilaf eləmişik. Qalan məsələdə ittifaq eləmişik. Biz o məsələyə görə mən şirklikdən dilim, gedim, məsəl gedim, oturum-durum, təkfir oturum-durum ki, bəli, necisi bunu görmürsə, mən görürəm biliyrəm bu da çikildən deyil. Çünki əgər sən bir məsələdə ixtilaf eləmirsənsə, elə, o demək deyil ki, sən ittifaq elədiyin məsələdə də ixtilaf eləməlisən. Çünki sən artıq əhlüsün məhəncəsindən çıxacaqsansa, sən usullarında ilk ixtilafa gəlib çıxırsansə, sən əhlüsünlə dairəsindən çıxacaqsan. Əgər sən xavajən elə bir etiqadı elədəcənsə ki, iman bir şeydir. İman parçalanmır. İman qaxılmaz, Ondan bir hissə keç hamsi gedir. bu Bu etiqadı daşsan, sən bəli xəvarciləm olasan. Yox əgər sən murcələni etiqadında olsan ki, imana gələndən sonra nə günah elisən elə, ona zərlərsən, murcəyə gəlirsən, gəlib çıxacasans. Və onun kimi bu gün o təklif məsələlində çaşmaq lazım əsas, yəni sabitə gəlib çıxmaq. Yəni bir mən, mən bu rəyi deyirəm deyib, mən bu rəyi yalnız axtarmal deyəm. Yəni bütün kitabları oxu, orana axtar, burana axtar, yalnız və yalnız mən bu fikrimi dəstəkləyirəm deyib, cəmi toplayım. Qarda bu fikirlə, qardaş, şəriətdə ondan başqa məsələ yoxdur. Yəni şəriətdə təkfirdən başqa məsələ yoxdur. Şəriətdə dəstəmaz var, namaz var, həcc var, oruz var, bizə zəkat var. Şəriətdə də təkfirdən başqa məsələ yoxdur. Qarda təkfiri burax özündən bilənlər. Yəni Allah Subhanahu Allah, təkcə təkfir məsələsini sənə cahilə buyurub, sənə sənə buyurub ki, o işə sən bax. Yoxsa ki, o Adeli belə var ki, təhkil məsələni yalnız orada oxuyanlar öyrənə bilər. Yox. Əgərsən o tərənsə, ora girib bilmirsə, araşdıra bilmirsənsə, qarış boynundansa, Allah Subhanahu qiyamət gününə səni ey filancəsə, sən özün təkcil məsələlərini öyrəmədin. Sən necə filancə təşir, bunu belə şey soruşulacaqsan. Sənin qəbr sualların bilinir. Qiyamətdə olan sualların bilinir. Sənin bu gün məsuliyyətin bilinir. Sən öz mövqeyi bilirsən bu gün, sən nə eləməlisən. Bəli, ən gözəl işsən özünə məşğul olasan. Sən öz, öz vəydə olanı elə. Sən ora çatmadan ötəri sənə Sən Ağır-ağır, əzəmətli məsələlərdə ixtilaba düş, ondan sonra öyle azacaqsan ki, hətta gəlib cığırı tapa bilməyəcəksin. Çünki sən, necə deyərlər, o meşidə əgər hansısa bir yerə getməyəsin, otam ki, o da bir dənə bulaq varsa, sən o bulağa getməyə döntəniyi eləyəcəksin. Sən oraya bilən adam aparacaqsan. Sən əlində xərti yox, bir şey yox, sən bilən adam aparacaqsın. bu bilən adam sənə gəli aparandan sonra cəbaq, bulaq, bulaq, bulaq, səhələyəsən ki, yox, e, sən üzgətdən buranı özüm tanım, bu da caliydir, haqqdan üzvəndənməkdir. Və sən bir məsələyə görə, yəni kimləsə ixtilaf eləmişsən deyə, sən o məsələ sənə vadar eləməli deyil ki, sən gedib tamamilə meclisdən uzaqlaşasam, meclisdən uzaqlaşasam, filan kəs haqqı qayabı elə Sən oxudun onu qədər, onu, yəni, tanım ki, Məhzimam 10-10, 5 ildə oxuyur, elə qardaşlar var 10-10, 4 ildə oxuyur, yəni, adil başqaları, görsən ki, xeyləm oxuyurlar. Sən o səviyyət satdın mı ki, sən o tür ehtirazlar edirsən? Sən Ərəbdinin həriflərini dünə oxudar mısın? Hələ cümlələri birləşmək ilə qutanmışsan, sən bugün orada kimisə təkəbüldə yəni, haqqı qəbul edəməmə edirsən, edirsən, bu da batıl şeydir. Bu, həqiqdən də zahilin alamətləridir. Və bu gündə, yəni, şəhərliyin həm bilincə aralmasında da bəli gözəl xəsiyyətlər idi, gözəl yol idi əliyyə sevgi, əhlübeytə sevgi, ancaq sonradan isə niz edirlər. Yəni batıl, yəni dinə dağıtmaq istəyən, dini həzm edəmə fele insanlar da o cür sevgi, en yəni izhar edirlər, necə ki, ki şey durdun, ənki, bu gün deyirlər, şey əgər şey olmazsınsə, durğunən ki mən əhli beyt sevəndəm. Bu şeylə məsəl. Bu da batıldır. Yəni əgər mən bunu desəm, deməli mən şey olacam. Yox, qardaş, bu da bu da batılıqdır ki, çünki niyə görə? Çünki o cür, yəni ikinci deyirlər, e, firqəyə yola düşmədiyin ötəri sənə ki, bu cür əli haqqıydı, əli gördü amma qabağındadır. Baxmərək ki, sən möhürsüzdüsən, möhürlə qılmazsan, sən nə olacaqsan o cür tayfara. Yəni bu cürdə görsən ki, haqq verir hansıdır ki, bu gündə, yəni mukhalifətin nəticəsində görürsən ki, elincə deyirlər batil əqidələr, elincə deyirlər haqqı bilməyənlər, gözənlə pərdə olanlar görürsən ki, sən nə var, nə var, bir məsələdə ixtilaf çıxmırsan deyə sənin yanına gəlirlər, sənə təsəlli verirlər və sən də Cahir oldu onlara Allahına, ki, necə deyələr, malik, o vaxtı hizr yəni 50 gün hizr elədilər, təxminə. Və o zaman artıq, necə deyələr, o yoldaşlarla ona salam verilmədi. Və artıq, necə deyələr, yaxudu qəblələrindən ona məktublar gəlir. Gəl, bizə qoşul, eşim ki, Məhəmməz səni acılayıb, azıq, gəl, bizə qoşul, biz sənin tərəfində edib. Bu nədir? Həm əsənin yanında tutunladı, siz Niyə görə? Çünki bu bilirdi ki, haqq peyğəmbərsə asəndir. Və peyğəmbər də vəh ilə hərəkət edir. Əgər məsələ çox hicr olunub. Ona görə də o Allah Subhanahu-va Taala-nın sadiqliyinə görə də onun tövbəsi biruzə qəbulən arzudur. Və bu gün də çətin şeydir. Əgər kimisə ittiham eləyəcək, kimisə ittiham olunsa, beyinlər də səbir eləmək lazımdır. Çünki haqqı izharı yalnız yalnız Allahın əlindədir. Yox əgər mən necə deyirlər, ümməti öndəri və mənə böhtan atıblar, məni xavaricə Dəsə, ağzına gələni deyim, yer gəyə qalmasın, ora bura səni o bi-abirəmi yeniyib, bu da batırı eləyib, götür kəvr-malikə, el. kəvr-malikdən kəfsə döyəsək, sablədən kəfsə döyəsək, sablədən kəfsə döyəsək, sablə onu eləyib, səni də səvr elə, amma sən bir batırıya görə, get qoşmağın səbi, əcamatın yanına və ya da onun fiksinini daşı, sənin ətrafında otursunlar, çünki sabahçın demirilər ki, Məhəmməd ya da filan kəs ixvandır, düzd qardaşlarımız xatadır amma ki sən o cür adamdan bu onun bu sən özün haqqında pisləyə aparıb çıxırsan ona görə də incə, yəni Şəli də bu cür yarandı yəni o cür yəni əqidə etiqad oxumalarına baxmayaraq yəni dinə tamaqallı salanlar Abdə bin Sabah kimi və başqaları ki bunlar deməli ey, İslamə gəldilər, infaqda səcdələr və bu cür etiqadı yaydılar. Hansı görürük ki, bizi deyirlər, onların da e, bu etiqadı Yahudulardan gələn çünnə etiqadların tətbiq edilədi şamanlara və tədrisən onlar, yəni bəzi etiqadana görə də, yəni Yahudular oxşadılar. Həmçinin başa, Nasranilərin də dinlə basa görək, bəli, Nasrani ləhinici məfilin kim oldu? Şaul polis. Yahudi olan Şaul polis. Və o da yəni, özünü iddia etdi ki, Məsih, Məsih İsa Məsihlə səfərlərə yol yoldaşı olub, onun özünün kitab oldu. O, bu gün etiqadlar da üçlü, yəni üçlü, üçlü məsələsi Xristanda o, o etiqadı meydana gət. Nəyə görə nasrandığı parçalanmadan ötdü? Onlar səniyə girmədi ki, e, nəssani qaldırım deyə. O nəssaniyə girdi ki, nəssani datmalı nötrü. Və abla bir Sabah kimi də, də deyirlər, e, münafıqlər, zındıqlar. Ondan sonra onlar da İslam o cüratdan geldilər, o cür yani mərhələni dəvətə apardılar və nəticədə də, yani saxta bir gözəl şeylə başlanmış, yani Əhli Beytə məhəbbət, ədil məhəbbət güsən ki, sonunda isə gəldi tamamilə bütün İslamlı əhkəlalından fərqlədi. Orucun açılmasında, orucun tutulmasında namaz barəsində, ondan sonra ehtiqatlarda və başqa-başa şeydə hansı ki, yəni insan, də o cür ehtiqatlar yoxdur, batılı ehtiqat hətta o dərəcə çatdılar ki, onlar Peyğambə salsam yollaşanda fahş edirlər. Cabralin Peyğambərə Quranı səhnazı edilməsindən gəlib çıxartdılar və Nəhayətdə görürsəm, o e, firka, o əqidə, o mənhəz, o yol tədrizən, tədrizən dağıldı və gəlir, yəni bu cür yəni, vəziyyətə çıxdı və gələn dəhsində inşallah dağını keçərik. Dağlasın biz eşi faydalı və əvələsin,